І вір'ячи, що ви єсте добрим християнином і добрим сином матері нашої речі посполітої, ми з допущенням Божийського, обмежившись допитом без тортур, маємо намір пана Червінку звільнити. Радість пише свої непевні знаки на обличчі Лавріна Червінки, та завчасно. «Бо ти ховорушить пальцями, отець Пшиємський!» Але пан Червінка мусить довести, що гідний він нашого зауфання, тобто довір'я нашого. Він мусить усвідомити нас, хто його спокусив, хто штовхнув його на шлях схизми, хто той паліїв поплічник, коли і задля якої мети зайшов він до Ярополя, де переховується, які слова сатанинські казав він панові червінці, хто з єропільців, відомих пану червінці, вступив з цим ребілітантом у зговір злочинний, мусить пан червінка, аби переконати нас у чесних своїх намірах, підписати оцей пакт, кров'ю власну його скріпивши. Отець Пшиємський подав Лаврінові червінці аркуш і читає наш герой, тремтячими руками держачи цей папір отаке. Дня сього я, міщанин міста Єрополя, Лаврін Червінка, Перед лицем Господа Бога Всемогутнього, єдиного як для римсько-католицької, так і для греко-руської та греко-католицької церкви, присягаю кров'ю своєю і на віки віків, що бажаючи сили свої докласти в боротьбі з сатанинськими помислами та ребелією, як християн вірний, сьогодні та у майбутньому буду сповіщати... Отців церкви святої католицької про всі вчинки, які можуть зашкодити великому вченню християнському, державі нашій та моєстатові королівському, вчинені різними свавільниками, і складу реєстр оних осіб згідно зі своїм розумінням. Якщо ж присяги сей я, Лаврін Червінка, не дотримую, хай скарний буду я на тортури тіла, виконані приската нашого міського майстра Чижановського, після чого на горло хай буду скараний. Амен. Як би мені хотілося отут скінчити історію цю смутну, доблесні читачі мої, та не можу. Поставити я на цьому місці рятівну крапку, бо поклав собі все вам повідати, що бачив я в часі того нелюдського експерименту, попровадженого професором Скуратовим. Мовить далі. Отець Ян Приємський голосом тихим, майже голубиним. Роблячи загальний висновок, кажу, що ступає сьогодні пан Червінка на дорогу Слави та звитяги. Все дорога великих чеснот, бо все дорога боротьби за істину Господню. Хай позбудеться пан Червінка тих гризот совісті або сумління, котрі можуть завидитися йому на самім початку його богопотрібного спрямування, бо, по-перше, Пан Червінка укоронований буде небесною благодаттєю та милостію Божою. По-друге, пан Червінка винагороджений буде в найближчий термін 30 дзвінкими. І третє, комісія наша та пакт цей зостануться в повній конфіденції, тобто таємниці. На віки вічні. Через що ім'я пана Червінки лишиться чистим і незайманим, і не зазнає знеславлення в очах громади Єропільської, в без чого не мусить пан Червінка за життя своє боятися перед обличчям пам'ятозлобних ворогів наших, в чому я, отець Ян Приємський, на Христі Святому присягаюся. Він виймає невеличкий срібний ніж і подає його нашому лаврінові червінці. Настає страшна мить. Герой наш розтинає ножем тим єзуїцьким палець і кров'ю своєю підписує пакт. Професор Скуратов блимнув запальничкою, закурив сигарету. Дивлячись, як ставить свій підпис лаврін червінка, у неіснуючому присмерку того давно померлого липневого дня. І швидко-швидко велике швидко, свято в Єрополі зачинається. В'ють барабани, драгуни оточили майдан перед домініканським костюлом, а на дерев'яному помості весело походжає майстер Кшижановський. На его голове черный каптур с прорезами для очей —